دا غي په مخ باندې له وسنګي نبی عليه الصلاه والسلام وته فرمایل کم زات چې پخپوکي طاقت دتلوې خدي هغه زات په پدغه مخ کې ولا طاقت دتلو واج یعنی دابه در سوو د ذلت د وژن په مخ باندې بزي <متحد> الله دې څخه بیرغون ماواهم جهنم زیر دی جهنم ده ولله ما خبت ارکلا چې ورسیږي انتها ته ګرم کې زی د نه هم صیره زیاد په کوغې لا په سوزیدو کې کله چې انتح هاتو رسې نهت ګرم شي اللی داغې نه بهول نورم ګرمو دغه دوزه زا ځ لکه دا جځ هم څزاره دیره به م ځکه چېې کفرو انکار کار کو به آیا نه دهک من زمنږ نه و قالو آیا کله چې شمنګه زمن اډو کې ورفات نظرې زري ا ان يا بيهم غلم بوسونا هم حاضر جن کولشو خلق جديده په پیدایش نمیکي بل دليل عقلي اول امي راو ايات وګوري دا دليل عقلي بياني اقرانه سلورم اول امي راو ان الله الذي بيشکا الله ذاتي خلق السماواتي چې پیدا کړې اسمانونه و الارض از مکی قادرون طاقت لرنکده و الان پا دی خبر بانده یا خلقا چه پیدا کی مثلهم پشانده دی و جعل لهم گرزول دیر پارا جلن نیتا لار بفی چه ای شکنش دیر کې که فا بس ظالمون پس انکار کی ظالمان داد اللہ دیو والینا الا کفورا مگر دا کفرنا نکی قولا پیغمبر لو انتم کچر تاسو تملکونا مالکان شئ اختیار من شئ خزائن رحمت ربی دخزانو درب زمان ای ظل ام سکتم په داغ وقت که بندیز بکلو تاسو خشت الانفاق ده یری ده خرچکولو چې چه وی وی که خرچکولو ختم بشی اللاوی تاسو نمی اختیار انسان لن دور کرد این جناتو لا ایچ اختیار نه کرد ولی وکان الانسانو در انسان قطورا شمتیا تیا که اونکه شم تیا که اونکره از اکه در شم ده او اغسیس خرچکی نه او که خرچکی اینه فداس طریقه بانده چه بیاوه تا گوره نرخ تا بیا گوره رمزان چه را روانشی او روجه را رسی گنه سیزون بگرانشی ار یا شی او, او برو خیجی اول خلقوی داده لوت میاشته او څوک د دنیا دلته په اړه وغورځي څوک دا, دا آخرت آخرت دلته په اړه وغورځي څوک دلته جزاپي پیسې او مال دولت په پکی خرج کما په غریبانه او بنیايي سیس په سی خرج کمردان د آخرت ته لومې درنه شي او خپوشي او ته د نیکی به درنه شي او باز وی لوټ تراشه وایي نو جو بس لکیایي انا ار یو شي هغه په برا چې ګوري دی خادي چي وایي په پلانې شي پلانې ګران دي زراعه بلاغه ولا چیږي وي چا په سيوي ميوه والا بس وي ميوه پديداو ټيپر په شل په کې پلان هي نو واستاسو د اقتدار غشي ګيس پسو كيلو لري وي کنه واه زمیدار راګيرو واه دا خبره سره سر کار خراب دي دا ولي دبر نه چیږي من دایک تاماد کو دا کو چې شی بګران نخر شي کی دا چې هغه ته ګوري نه په مخروان اته رمضان لړ شي نه خې خرج سیملې نه نيو بیا شي پکار خدایي چې دې رمضان میاشته اعمال د نیکو د لود میاشته چې دېک آریاشي آغا اعلان صرف نه څورپسی دغه اقدامات د غلو چې دا, دا شه په دینه خرسيږي او سیوا بر دینه نه <تصفح> غلینو آریاو کوکی ویاسي وې الیک تاسو ایمه احتیا در کړو نه تاسو بندیز راوستو چې ختم بشي ځکه انسان شومته کوونکې وَلَقَدْ آَتَيْنَا او یقینن رل کرو منگا سلام تا تیسا آیت بیناتن اغنه دلائل نو موجزی فسأل پستا پوسو کا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل اونا از جاو کلا دیتا او پا دیو جوان حدیث کرازی او حضرت صفان امن عصال زلان روائد چاقا یو کس ها چې ځلړ شو يا يهودي بلته وي چې زو اعددی پیغمبر نه تپوس کو نه هغه وتوی پیغمبر وته موایا خوشاله بشدربیا ده خوشاله شزیاتو لا لا تپوس هيو کو په باره ده کې چې معجزې د موسی عليه السلام نا هغه ورته ورسره احکام چې کمونه بیان کړو نا احکام خودی لسو او موجزی دل تکیه تس آیاتین دی نا موجزی ری نا مفاسرین رو لکن دی آیت تفسیری او کرزو نا دی آیت تفسیر نگرزی کنا زکا آقا احکام عشر دی احکام عشر دی او دا تس آیاتین دی نو نا دا د آقیه تفسیر څنګه دی آیت گرزی پا دی وجہا دا موسال سلام موجزی اغا یو دا غرک فرعون نمخ کیوی چه تیس آیتین وی او سلس سا غروست وی دو نبی علیہ السلام وی اغیتا موجزی یاد کلی و اغیت یی روی او احکام عشران اغیت چه کم یادو نردی و جن راوی اغا نو موجزی ند لکلی او احکام عشران اغیتو لکل و یدین مورا دا احکام عشران دی ندیزه کتیس آیتیم بینات مرادو د موسیٰ علیہ السلام اغنه موجودی فاسعل تپوسو بنی اسرائیل د بنی اسرائیلونا ایس جا هم کلا چرا غدیتا فقال له نویغتا فرعون و فرعون اینی بیشکدو لازن نکا اما کوم کم پتا بانده یا موسیٰ, موسی علیہ السلام مصورا د جادوګر تا خود جادوگر قال موسیٰ علیہ السلام لقد علمتا ایقنا انتا پوی ما انزل ها چی ندیرالیگلی دامو جزی اللہ رب و سماواتی مگر رب داسمانون و لرزی دزمکو بسا ارداد علی خطا تاویمچ و انی بیشکزو لازنکا خامخا گمان کمپتا یا فرعونو اے فرعونا مسبورا دا حلق شوی تو خطبو بربادی اسی چی کم دن غٹ پٹی اسی پرسید لی او تا باندې ګمان کووم چې يا فرعون مزبورا تا باندې ګمان کوما اي د هلاک شيوي چې ایمان درانونو ته به وبرباد ديوته چې فرعون سيبا دغه اقام سپکاوي کو اني لاذنک يا موسی مسودا نه دیو ته جي جانک يود اي مو ته ويني لاذنک يا فرعون مزبورا زه تا باندې ګمان کوما د هلاک شيوي چې ته هلاک شيوي ته به نا پرستکار دایخه به دا باطل پرست خواینه سات فرادا پسرادا او کراغي ايستفزوم د دا تنګول داغي من الارذه د زمکنا باغ رکھنا او نغر کم من اغا و من اشوک ما هو چا غ سره جمعياتول وقلنا اي منغا من بعد رستر دیناله بني اسرائيل بني اسرائيل تا اسکن الارذه او سي گذما کي فيزا جا کل چر اشي وعدل اخرتي وعدرستني جنا بكم را بوله منګه تاسو لفي په یوزي باندې یني قیامت او بل او دا قران او بل حق منګاراله گله دي عالم ابن ال مشهود تا سرہ په حفاظت تو فرشتو سره او بل او په حفاظت تو فرشتو سره انزلناه دا قران منګاراله گله دي و او پریختنی بیان سره نزلا من را لگلی دا قرآن اول بالحق نمو را دو دا عالم غیبن عالم شهود تا رات دا قرآن آده دویم پریختنی بیان سره نمانه دا شوا و بالحقی او پیفازد فرشتو کی انزلنا من را لگلی دا قرآن و ا فاریختنی بیان سارا نزل را ل گلی دا قران و ما ارسلناک ان لی ل گلی الا مبشرا مگر زیر ور کون کې ونه زیرا اير ور کون کې و قرانا لوستل شوی دی و قرانا لوستل شوی دی فرقناهو جدا جدا کړه دیمن جدا جدا کړه دیمنګه اسی اسی کړه دیمن خلاصه خلاصه کړه لتقرأه دا دير پارا چه بيان كدا قلول دا علالناسي خلقوطا علاموغسين پا مزا مزا سرا ونزلناه اوراليگل منگه دا قرآن تنزيله پا راليگل سرا داو پا مزا مزا باندئئ چه کم ننولولئ آیت پا آیت خلاصا خلاصا عربت ربت دا سي پا مزا مزا اعلمو دا کردئ ایمان بقای امام شل جلده چه کمدنو تفسیر لکل ری پارابد دی سارا عرابد دی چه کمدنو یو بل ربتونو اغیل گول ری یو آیت دی بل سارا عرابد دی زا به بی نه دی سنگ چه صورتون ربتیری در کسی آیتونو اغم ربتیری او حضر شیخ القرآن نورالله مرقود پنج پیر سمت درر اغیل چه کمدنو لکل ری سمت درر او دیر خوف پاقی اغیل سپویگی چاغ قرآن دغ نه ویللي یا د هغې د شاگردان نه ليله پاغې پوهېږي دا نی چې پوید په دی ووجبانډې دارنګې نورله ممې کو دي نظم دررو مشته دارنګېلبحان الله مزر کشي غمې کللی پهه کې دا د تون رفتونه د یو ب سره چې کمتونو لګولی اللهوي منږه را للیوهقرورآن لستلی شوي فار قناو چې دا دا کلی د منګه ل د دیېره پا چې بیان کې خلق نې خلکو تهله موقصین په مزهمه زبانې په کله کلبانار کلاربانخه چې خلکې په مطلب نه پوشي ن ځلنا او تنزیله او را لکومونګه د خوران پر را للیګلو سره پلو پې آمینو عامنو ی قنو کې به پهې خواران او لا منو یقین نه کوئ ستاسو خو خه ان نهلهځ نه به ش چولکا شاقید پویا من قبله مقردینا ازایت لا علیهم کل چلستیش دیتا آیا تونا دار لر کتاب یه خیرونه پریوزی لیل از خانه پزنو سجده سید دکون که دیر پا جده سرا پزنگنون و تناست پزنگنون و قرآن تناستی آو پاقی بندراده غیی دانه چخپی باتا کورا نگوزو گوری خواه آگوار بیده بیرا ویا قولونا آنچا تا تکلیفی بیماری بیال خبره يقولوونه وایدي سبحان رنا پاتيذا درب زمنګ انکان انکانوا د رنا به شوا د درب زمنګ له مفوله پصلله شوي يخرروونه او پریوزدي لل الأسقانې په زنو يبکونه جاړ دي ز دوم زیاتي د لله خوشواره له پغ بره الله رابل الله يدور الرحمن یا الرحمن الله رابلی او یا رحمان نابلې ها ځکه هغه کې بعض داسې وو چې سخل کو الله په جندو او چار رحمان په جندو نکره رحمان وې را به بیرحمان سوګدې نه الله وي دروازه الله نه مونډې وي ياي ذاتري او بل صفات ايما فکم يومن باندي تدعو تاسورا بلې فل اول اسماء الحسن دري علل الدين مناقېستا ولا تجهر او په زورمه کوه بې کار دوه خپله بدله نومرزله نو مانا کوي سلات ماه دوه واللاته ج حب دوعا کا په زوربانې دوه م کوه چې چې غیبااسې دوه به جو بل و را ټینکي خوا کې دن سره هغه نار څقطه کې خدایداره کې او داه کې مال را شور به جوکړي نه نه اوغلی غلی والاتو خاتف او پټواله مکه بیا پرې دوا سره میډېر پټوای چې ته پم نه پويږي اچھا خصپس کوي نه نه وتغیلتا وا بین ذالک اپه می دیکي سبيلا الله په او نه تیز اونډېر پدامه وا وقل الحمد لله او شفعت خویتوب ولاله رضي شرط اخر اول سره مربت کیږي کاول کې سبحان دلتوي الحمد لله وقول أيها البيغمبرة الحمد لله صفاد خيرت بالله لردي الذي أغى الله لم يتخذ جنودين والي والدن مخلوق بشان دولاد ولم يكو الله نشتر دغى الله سرى شريك ونسوك سدار في الملك فبادشائي ولم يكو الله ونشتر دغى الله للا ولي نسوك دوس من الظل دوجست دولنا وكبره لهي بيان كداغه تكبيره فلوهي بيانه لسره سوره الکاف دا سوره یوکم او یایم دی پس د سوره الغاشیه نا نازل شوهره داود سوره نفی دلمغیب من غیره تعالی نفی دلمغیب من غیره تعالی د ما خلقات نا نفی دلمغیب کوي چوه ما خلق ته پته نشتا عالم غیب نه دا داور صورت مخ کی صورت سره عربت او تعلق په اسو طریقو سره مخ کی صورت کې ویلو سبحان دا لا ساز تشیکان پاک دے دی دې صورت کې وی الحمدلله دلته وی الحمدلله نادوال کلمي اغه یو کله سبحان الله واله دا احادیث دا بخارک رازی نبی علیہ السلام فرمیلو کلمتانی خفیفتانی سقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الاررحمن دعا کلمی داسری چڑیری جوبان اسپکری کلمتانی خفیفتانی سقیلتانی فی المیزانی حبیبانه الرحمان دعا کلمه دا سری چې په خوله باندې رسپ کې وخت بنه لګي او په وزن کې هغه ډیره درنې دي الله ته ډیره پسند دي سبحان الله والحمد لله سبحان الله الحمد لله دا د ذکر کوز انسر غلې غلې چړې تیز نه یاس نه چې تسبیح راغسته او دغې نم شوله په ذوباصي او داغه بازار کې سبحان الله الحمدلله آیاې جمعه تراشه او د شپې اجې د سکه مونږ کې و سبحان الله چې کنه دې راغله نه نه د چې مونږ کاوه بازار نه غلې غلې د دې سورته کې وي الحمدلله شفاء د خوې توبه ولا لرضي دا له مخ کې سورته کې ترغيب ال القرآن ذکر شو مخ کې سورته کې سو زایا ترغیب ل ذکر شو نه پدی سورته کم ترغیب ل القرآن دا سورته دې سورته پس یو ځای راوړل یه مخکې سورته کې تیر شو چې نه پې د پیغمبرا جهل مې غیب نو نه پدی سورته مې نه پې د المې پیغمبر نه کوه ولا تقول ان اننی فاعل زعلک غدا موایا په بار دی اوس اسکی جساب کوم دا کار تسمکوا دا موای نژک دا صورتې دې شرط پس یو ځای راوړ یا مخ کی صورت کې او فرمایل قل الحمد لله الذی اخر آیت کې قل الحمد لله الذی صفاد خویتوب ولال رضی ل پاول کې وای الحمدلله شفاء د خوي توبه ولاله رضي زکه دا سورته ای اخري ايت کې وای لم يتخذ ولدا لم يتخذ ولدا نه دي نيولې مخلق په اولاد ندي سورته کې پنځم ايت کې وای سنورم کې وَيُنْزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنْزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَهُدِ يَرِي آكَسَان شوائقين ولده مخلوق فشان دولاد ذكر دا سورته دي سورته بس يوذي اراؤل ياموخي سورته شبهاد افريقامبر بان ذكر شوان یعنی ماخ کی صورت کہ معجزہ پیغمبر دکر شو اوهغه درا نه صورت کې شوبحات علر رسالت پدی صورت کې شوبحات علر رسالت هغه بیانول زکه دا صورت دی صورت, صورت, صورت پس یو ځای راوړو یا ماخ کی صورت کې یو سل دریمه ایت کې وي ماخ صورت کې یو سل دریمه ایت کې فارادا ان يستفز ومن الارض دیرا دا کار تنګولو د انبیاء په زما کې چاغي وشل د زما کې نه د خپل زین نه نه په دې صورت کې دا هغه چا مول ذکر کوي چاغي د زما کې نه او تل غراته چا صاحب کاف چا صاحب کاف لړل حجرتو هجرت او کو خلک نه پریږدول او غي لپنا واغ نہ پدې صورت کې دا غي نمونه ذکر کوله زکه دا سورته دې صورت په یو ځای یا مخ کې صورت کې شپک سل وخت مېد کې تیر شو شپک سل وختم او وجعاً علی قلوبهم اتنتا ان يفقه وفي ازانهم وقرا واذا ذكر تر ربك في القران وحده ولا اتبارهم نفورا ندی سرطا وپنزو ستم ایتو گوری علت کیوئی ستاوان ایت کی دلت کیوئی ومن ازلمو ممن ذکرا بآیات ربه فآرز عنها ونسیما قدمت ادا انا جعلنا علا قلوبهم التويم منغولا په موهر لا گول دی دلتويم منغولا په موهر لا دی زکه دا صورت دی صورت پسيو دراو خلاصو د صورت پسورت کې نه فیدل مغیبا د پیغمبر نه کوي اودان کې نه فیدل مغیبا داخر السلام الله اود موسی عليه السلام نه کوي او واکد اصحاب کافو و دا صاحب وکاو ځکه هر کئ او پدریو تریکو سرا التزهد مینت دنیا د دنیا نه پدریو تریکو سرا د رغبتي چې کم نه نه ورکئ یاو دا یو چې دا دنیا دا لګرا دا بدن واغستې شه پدی باندې ناجې گما مثال له کسون چې د باغ والا نو واغستې دو پدی دنیا بانه اعتماد مکاوه نازه کفیما دوی مثال دا تزید من دنیا پیمزه سال و اختمایت کی بیانه ای او اغدا چې دا دنیا صرف خواهسته نقشته نور اس نشتره او دا بم در نفاتش او دره ام دا دنیا نا بیرغبتی اغا ورکی فو سال و اختمایت کی د دنیا نا بی رغبتی دا دنیا, دنیا سرمین دیر مکوا دا با دا به زری دو و بالو گرد که تا دین تا شاکرا قرآن او سنت تا دنیا پسیشوی نا زری دو بار و بال با در باندهو گردی دنیا سر دوم رمین مکوا نا پدریو تریکو سرا در دنیا نا بی رغبتی ور کئی او نفی دلم غیب در پیغمبر نه او در موسیٰ علیه السلام نا او واکد دا صحابه کافو او درنګ نه په دل مغه باد ازل قرنین دي تر کې سره سورج چ کم دی روان دی بڠ بسم الله الرحمن الرحيم سوره الکافو نه دغه ازمد قران کریم واقعات صادقہ پو او دریو طریق سره دنیا نه بیرغبتی انف ذل مغایب د انبیونه به طریق سره صورت روان دا اول کئ الله فل کتاب اعظم ذکر کئ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی سفاده فیتوب علی الردی انزل اعلی علی ک لذ علی عبده الكتاب باندې خپل کتاب ولم يجعل له نور القرذل درع و جاء كو غالي ان ذا كتاب سيده لارخي لك سوره بني اسرائيل في 30 قلت فرمائلوا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم اقنى القرخي قيما مضبوطا وان كذا كتاب يا قيما مستقيما يا حافظن. ایمن دا حفاظت کون کرے یادانی غلاردا یا, غلار یا مضبوطون کرے لينذر الذی لينذر ادر پاچو یری با سن شدیدن دا ذات سخنا ملت هو طرف دلانا و یبشر المؤمنین الذین ا جزیر ور کیا کسانو تا چما منان دی یا امرون صالحات چ عمل کین ان لهم بشکری ر پار اجرا حسنا بدل ر ما کسینا آئی با في فی پاکی ابدا همیشا و همیشا بجنت کی و ینظر اللذینا او چو یریع کسان قالو چو یغی اتخذ الله نیولد الله مخلوق پشاند اولاک ما لهم بیهی داقی جواب نشتری دیر پارا بیهی پدی باندی من علم سدلل والآل آبائیهم آنم و شران دی سرا کبرت دیر لوی كما اتخذ الله والدا لأن الله أولاد لي ولده نئي باني لي ولده كب ولد له خبره كلمة تنسى كلمة دا خبرات تخرجو كلمة تنسى من أفاهم دخلو ردينه الله يخبر دير الويرة آخر ودي دا لدمر له خبر بكي كي الله سر عصدارا نشته ده اي قولو نا نوائده إلا كذبا مگر درو تصلیف پیغمبر تا فلعال لکا پسکی چې تو باقی غن تانگی حلاک نفس کا زن خفل علا آسارهم پتی پسی اللم ی امینو کچھ ردی ایمان نرودی به حاصل حدیثی پتی تازه کتاب اصف آد وید غمنا دا کتاب الله را لگل ایمان نرودی اسلام تا نراز نتب زان لگا کئی مطلب دایم بلغی دین تو وی تو قرآن و سوا دا قران رسواده الله کتاب رسواده سن د پیغمبر منن او نمنه لا د غی کار دی دا ای ز زن اخلاص کی چوی دا به سجل کی دا چې باقی چې سکه نمون جهنم ته وزي چا چومان نصیب جنت ته ان بے شک منگا جان غرذل دی ما سوال عل الارض کی پذ مکری زینت خیس لا حاضر پارا لنبلهم چوس مې منګ دی ایهم کم اپدی کی اس ناملا قیستر په عمل کی دنیا زائری نظمکی خواهیس و اینا بشک منگال اجائلون ها اما خاکرزو بدا ما آسوالیا چی پریزم کری سعیدن جو روزا میدان صاف میدان صاف پی نبخ کتوالی نبخ پورتوالی ارس بدا سه هموار شی اللاوی دا دنیا سار سامان داو منگل ریکو ام حسیب تا آیتو گمان که انا صحاب الكافی بشک خواهندان دو خار ورقیم او را تخته کانو دیمین آیات نا در نشانو زمان ناجبان ناشنا بازوی رقیم در اسپینمو بازوی رقیم در اصابه کافو در غرنم ده سو کوی در خارینم ده رقیم سو کوی رقیم مانا مرقوم اگه تخته چه بادشاپ آقی در اصابه کافو چه پا دی وقت دا دادا کسان دی تختی دلوی باقیان شوی دی نرقیم یعنی اغا مرقوم اغا تختی اغا تینا مراد دی فالاوی غور دارا چه اصحاب کاف غار غار د دکنو مخلی اصحاب کاف او ورقیم اغا تخته خواندن دا تختی او کاف دا اغی اغا غار دوی کانو دی من آیاتنا دای نخز منعجبان ناشنا او باز دې رقیم نه غر عقل چې کسان په لو اتلو باران پراغه او غر چې ورننه و ته پټ شو غټ تیر افلاس اره عقل غره دا چې اصحاب کافه دي ته رقیم وایز اول پیته تو په دا وخت کې لار ځانان الکهف غارتا وقالو يا ربنا اربد منغا اعتنا راکه منتا ملدنکا د خپل طرفنا رحمتان رحمتا رحمت النا او تیار کې منږ ل رامن اوېنا دس کار د منږه رشي دا کامیابوي فوره بهنا خوب را اوس د منګه الله آزانیم په ګونديبانندېفلکې ف غار کې سنینا ده دا یاڅوکل دشمارسممه باس نه بیا پور ته کو منږدي لناالما معلوم کېدي یا لناالما چې پوهشي یا ظاهر شي خلکو ته ای خز کمیو ډله آسا یا د اون کې دالی ما د دا سوه چی تیر کلی دا اما دا امودا چی پتا او تولی موږ منگ سمر وقتیر کلی نحنو نقصو منگ بیانو علیک تا تا نبا خبر دادی بالحق و پریشتینی سران این نهم بیشکدی فیتیتون زانانو آمنو یقین کلو بی ربیهیم پرخفل باندی وزیدنا هم او زیات کلو منگ دیل را هدا حمتو دا دان او جوانان او دا د اطلیو سیدون کیو ارسوس او دا دیدارو الخلافاو او دا زوانان دا د وزیران او زامن او بادشاہ دو قیانوس بدپرستو مشرکو داگی بکال کیو رس دا جیشن واقعی طباغیت لل لیکن دینت لو یاو کالنداری جیشنده یو ټول رواني او خلک تیاری کوي دا وکه ساند او دې کوم نو نتل یو بل ورته چولی نه زايدي باني به وکړي بیا د یو بل چولي د نه یار دی دا د یو بل تاال وایي چې تول ن بلول ن جاغې دو شوو یو بل تالو نووي خبره خو یوره ددي باشا مشرید کافر منګم خلاف و ددي قانونیم خلاف و نځ چې شو هغې چې کله جشن نه بل روه د سلا کله او با تللو ته لړو ت دغته کوي بچا ته تقرکو چې تاسو استاد اقوم تاسو په غلطی تاسو بیلاري آغاوای خان موږ په غلطی ویاو ورته تاسو درې ورځې مولادت درې ورځې په بدن نه د نخپل دین ته ازوړ تا او یا چې کومنه تاسو له سده مول نقیق سکولون شو بیا ر بچا چې ته کی دا ناری سلام چې د خپ بداسو کو کمو پنابل دیواله اړ دی زین بروان شو أغیر روان شو او پلار باندې تلل اوزان سره خپل پیسې چې سو غواغستو لار کې اوس رئیس پن کې ما یو دې شو ااو ته سکه وی دان شان وی خدای تی ده خو دا هغه روان شو وسره سپه وسره روان شو سپه هغه ګډ بسره اور پس روان شو آسته بدی را کوله کو هغه بیا ورپسې تو وی هغه سپه الله ګویا نه کاغیتا چې تاسو کمسیز سيز نه تخت نه غي نه زمام نه فرت چې هغه شیرګ دې د شیخ نه سپنه فرته ادب بني ادم نه ردت نه پرت نشته نه وینا الله سره نازول دي والله وبرخ ور کول دي والله داس کول دا و غواه ه سپیتو غواه دې پونوم یادې کې انسان مسمم په انسان باندې ازان تا بنیادم ہوی دا دوخ پو بنیادم ده از سلو روخ پو زناور اقوی شیخ نزمام دا دین نفرد ده, دی ده. ازان تا دوخ پو بنیادم نفدی و جروان شو و غارتلللو پنیواغ استالت پراتو فرشتو باقی دردی پر دردی علل علل شپک بعد الله پی خوب راوستو و یارامو باچه مقابله هم کړی د پر دی اوس کار همکی دی بیا دوی و کاله بعد چې کمد پته دل د وغې او کس را لږلی د بازار تهونه سوداره وړه او دو و پاک سل ګوره او ناکاره سړی مشررف نه راغی د غه د ورده او بیا پته لګیدې دل دوکاندار دل ته چې پیسې دغه دوقییانو د زمانې ووي او دغه وختې بیا باچ منصف او انصافله مسلمانو خبره بچات او رسیده اغي تختې او ود د کسان کساندی په ځانني دوار کې چې کمنه دي تلور دي زینا دا خواږه دی ايورې دي په بیا کسانو لېګل اغي نه راتلو ای بس موږ له داځې خره نو هغه وا کې خوانندې دي کې د کمندنه نقل کړي اللهو انهم فیتاتن دا ځوانانو امنو بربهم چې خینه کړه پيواله درب علي دغه ځوانانو دا نور کومړی غړی وي دا رضوانانو ځان چاته وي چخپل زانی د الله کتاب او د دا سنت دا پیغمبر اين د الله پدین کې ځر کی دي توې ځوان او چې نه هم هدا منوله همت ورکړو ځات ورابطه مضبوطیار اوسته مونږه الا قلوبهم وزونه دی بنده اسقمو په کوم واقعې چې پاسه دغې فقاله ویږي ربنا رب زمنګا رب سماواتي رب داس مانو نو دیوال ار دے دز مکو دی لن نو وا کر برون من بل منگا من دوني سیوا دالنا الہن بل منذگار لقد قلنا يقنا ابا منگا اذن پدغه واق کی اسات تو خبر د ظلم هاول دا قسان قومنا قوم زمون دی اتقذو چنی ولدی من دوني سیوا دالنا الہ امدگارن لولا یاتونا دیولن روی علیہم په دی بانډی بسلطان ب صکاره فمن اظمو په زیات ظاللی من مند ا چاانه افتاره چې جوړی ال اللهپالله بانې کاې بعدرو ای دتهزلتهون او کله چې بیلشي تا سره دینه او ما د ا چاانه یا بدونونه چې د بعد کې مندون ال الله س بعد فاو په ځل کاف غارته ی شور ربکی تاسلا ربکم رستاسو میر رحمتی دخپل میر بانینا ویحیئ لکم آتیار بکی من عمرکم دکار تاسلا میر فقا سانتیا اللہ بسلا رب ندي ندی غارتلو التپراتو وطر الشمسا تابل دنوار ازاد والاتو کلچ خوتبات تزاورو نتیری دبان کا فهم دغارد دین ازاد الیمینی طرف طرفتا ویزا غربت او کله چېینور پرې ته تقې زه هم د پرېښدهې دي زیته شماماللی ګطررفته هم اودي في فجوین په فراغ ې کې اومن هو داغې نه فرغ ځې د غار په خللوې د پرتهو ځکه دا من آیا الله د نخ داله نهدي من یادله چا تا چې لاروخې الله فول موته دووندي لاموندن کې شو ومان زلل سوک چی بیلاری که پلان تجی دا تبو نمومی لہو داغد پارا ورین سوک دوست مرش دا سوک لرخون که و تا سبو هم آتاب گمان که پاگی ای قازن دا بیداری هم رقود او دیو دو دا سو جتاو استرگی غلی که دا خو را پاسی دا پس داولی کار د دا بیداری کلو کار دا توب دا شجاعت کلو زکار لی تاوی کن را پاسی کنی ونو قلبو هم او اول منگدی ذاتن همینی خی طرف تا و ذات شمال او گز طرفتا و قلبو هم او سپیده دی باسی تون خوار کلو زراعه خپیخ پلی بلوسی دی پا غار دخولکی اگه غار ساتو خدا مزید و پکی پروتو اگه لویت پلاتا کچری خبرشتو علیم پا دی باندی لولیتا نوبا گرزتو منم دینا فرار انتیخت کونکی ولمولیتا او خام خادق باشی منو داغینا رو باپا یارکی و کذالکا دارنگی باسنام پورتکر منگ دی لیتسا علو بین اوام چی تپوس کی په خپل میانس کی دی یو بلنا چې سمرا وقت منگ تیر کل دی نو نه دپاس دریف سو کالا دا چې کمدن پاسی دی دی در پاس داغینا یو بلنا تپوس کی کالا قائل منو او یو پا دی کی کملا بیستم سمرا وقت تیر کل تاسو خالوه دیل عبیس نا تیره کلی منگا یا من یا رضی آبازه یا یا سی صدر وزی آی. یا رضی یا سی صدر وزی آتیر کلی سورو نه دا پاس دریس و کلی رازی بیا دا اولی اقید پتا واس چه منگ دا تیر کلی دی نه پتا و تنوان عالمی غیب نری نه دا پاس دریس و کلی تیر کلی دی آوی منگ دا تنیش ده چه وقت رکو. یا رضی یا سی صد اولیاء کرام عالم غیب ندې انبییاء عالم غیب ندې قالو دې رب کومر استاد علماء خپویږي به ما واسو لبستم چې تیر کړی تاسو بابا سو پسلګې احدکم یو استادونه بورق قوم په پیسو سره حاځه هچ داری ال المدینته دې خارته فلین زور پسو د ګوري ایوها چې کم یو اسکا فاده توا منفقرات کې احل زبیهتا دی چا حلال پاکرا دی چا حلال پاکرا دا غنق وخر اوڑای او چه مشرق علال کردیو تا دا غنق وخر اوڑای <تصفح> پدیو چه باندی حضر شیخ القرآن مولانا حافظ و لسی صرف چې کله چه کلا حضر شیخ القرآن دا پنج پیر حضرت سیب سراو شیخ المشیخ مولانا حسینی رحمت الله علی سرا ناغا خپل پٹی کول کول جوکڑ ولتا بابادو آقا خواه نر اولا بس چانا بای کرل اخپلا آقا بای چکمدن یشول و شملی و میخ اخپلو آقا خواه نر اولا چابارتی اولی بای دا بی مشرکان دینو اقیده د شرکوی دینا من و <Ching Australian dieses tabiah> و آقا خواهر اولو پا میاشت باند آقا خواهر بانوا پا دیو جا بانده آزکا پا تا خونه لگی چی دسته سوگ ده آقا سوگ چا آقا لاس پاک وی مومین وی د و او خواګمی او غې نه ځکه هغې خوا خپ کوو ګوری چې د خراب را نه وړه ف کوم ندولو تااسته خوراک دغ نه وال اطلت په فونر میدي کوي هغیګ دغه دور دی نرمی کوی چا سر ګوره جکلو نه کوئ ولای شران نه او ندی خبر په تاسوبان ل کوم دا چا لره ولای شران نه ا چې خبر نشي په کوم په تاسو باندې اهد هاي چاله را چې ایسو په تاسو خبر نشي ان هم به شي دي ان يزارو کچر دي اپو شي يا خبر شي عليكم په تاسو باندې يرجمكم ابولي تاسو تاسو په ګډه بولي يبر بن فتو له دې ايه دوكم یا بدو بار کې تاسو في ملتهم دنه قلتا والان تو او چره به کامیاب نشي دن په داوا کې ابدا اس کلا او غزالک ا دانگی اثرنا خبر کمنګالې په دې باندې خلق ليعلمون د ډېر پاج بوشي ان وعد الله بيشکا وعد د الله حق نشته نده او ان ساعت بشقامت لا ربي فيها اي شک نشته لري کوي بچا دغه واخه انصاف والو او خلق دا سي وکړي د قیامت نه انکار کو چې بس م چې بیا به څ جوند کېږيناغ بعد چاوي مسلمان یا الله داس یو نشانه او ګرځای پیدا کوې چې دا خلک پووش نه دا اساب کافه په دغه دور کې په دغه وخت کې الله چې کم نکاره کو چې دی ژونديدلته کې وو او د شوله پېخوا به را و او دوې سوه نهه کاله تری بیا الله داری رپورت کوو څنګه چې دی داې را پیدا کوو د ک به الله مړی جووندي کوي <خخ> په دی وجه. ازیتنا زاؤنا پا کم وقتی شجا گلک ولدی بینام پا خفل کې امرام پا کار خفل کی پا خال پسویدی ابنو جولک اعلیم پا دی بانی بنیان عبادی رب بهم رب دی آلامو کې کی بیم پا دی باندی قال اللہ زیناویا کسانو غلبو چا غلبه کلوالا امریم پا کار خفل لنا تخیزننا چی خام ها جول بکو منگا لیم پا دی باندی مسجدہ جماعت منگ نه ج آواز دل د بخلا کراځي جمعه جوړولو په یوزې باندې یوزې کې مقبره کې ګمبد جوړول دانشته یا زیارت کې جماد وېدا جمعه ته واه کې جمعه شي کیږي نه شي کې حدیث کې نبی عليه الصلاه والسلام خیری کړی دي لان الله اليهود او النصار اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا و فی روایت وال صالحيهم مساجدا بل روایت کوثر صالحيهم نیکانو دام بیا قبر نه می لگا ګرځولی او جو کړی دی laminate pe wel دارنګه حدیث کے رازی حضرت علی رضی اللہ عنہ اقا فلش اگر تو وی علا آیا نمقرمتا فاقا ڈوټے باندي یا رسول نبی علیہ الصلات والسلام باغی مقر تا باغی زموږه رما اوسې الله تدعو تمسالا ولا قبرن مشرفا اګه د دې چې یو قبر با د حد نسوان وان اګه د دې چې تو یو شکله سورته ونی پټو اغه او شلې او قبر چې کم دی اغه ختم کیا وار کې کی تا پا دی روڑه نمو کرو زپی نبیر سلامو مطلب داره د شره نا قبر سیوا نا اغبه لرکه او پا خول خوردشتی نا سوکی یادا پا جورو ما سوکی یو پا کسی و خبر پا خول د دا دیو جنا پا اغبه نا دا اللہ رحمت چکم دیر بندولی نه دی زیغی ویلو لنا تخیزن خام خواه جوربکو علیهم پا دی بندی مسجد دا جم مان با پی جماعت کو او بس خلق با دی ترازی سیا قولو نا وای دی سلاسطن دادری کسان و هم سلو رم دا دی کلب هم سپیر دیو ویا قولو نا وای دی دا قول دی یهود دره دیره دو شو جکا ورپسی ویا قولو نا وای خمسطن پینز کسان سادسو هم آشپگم دا هم سپیو او رااجمنه بغې شتې په غېو پهتهتهنیشتهې دا د ن سواره ق دی ویه قولو نه اوای بعضې س سباتتون دا و کسانووهسامي او تم ددي کاه به پره دا و کسانو او تم پی نو نهقرران په دیره نه د کړ د ق د معمنانو او داسېدي و وکسان او تم اسپیو خوله پیغمبر غمبر حرببيې او اب زمه عالمو خپویږي بيدتهم پښمار دی باندې ما يعلمون نپي پدي باندې الا قليل مگر لفلا تعارفهم فلا تعارفهم پجګړم کوا په بار دي کې یا شک مکو په بار کې یا جګړم کوا الا من را ان ظاهرا مگر جګړه سرسری سم مطلب بس صرف د تسوکي سور کسانو وې دورو نور پکه جګړم لټو لهته تفتفیم او تپوسمه کووا پهباره ددي کې دا سابق کاو من هم ددي خلکو نه احده د یو پیغمبر نهفی د پیغمبر غبه د پی غمبر نه جي کار کوو پ غمبره دا مو چې س د کار کومه بر کې اناءالله غې سرهوایه و سبا انشاءال الله یا سبا که خیر من خلق و ولا تقولن ام وعال شيء فبارد یو کار کی انی چه بشکد فهلن كون کیم ظالم کردې دا سبا الا ان شاء الله مگر ان اچو الله هو اس قربک او یاد ور خپل او ان الله پی وسکل دی یو کار سره دته سره قسم سره ان شاء الله او باتل شو دارنګي طلاق سره وي نو هغه چې کومنه نه باطل شو د دیو جن ان شاء الله چې تاوي زه قوی دي ان شي چې د خپل نه کار وکم یا دا وکم بلکې دا وایي کده الله راځي دارنګي مساله قسم تلاکو نه کومه ده الله راځي ان شاء الله او سره وی سره باطل شو, شو واسر ربکا یاد ورخ فل اذا نسيتا كل تشيست و سازر دی عسى اذر ان يهديني جو بخي ماتا ربي رب زم ل اقرب ادل پارا ل اقرب ان ذي من هاذ ر دين رشده کامیابی مال الله کامیابی اكل نذبر على راكي و ربي سو دي تركو في 카페 فخر کی سلاسمت سنینا درش و کلنا و از دعده تسا او سیوا د غیره پاسنه زیات د غیره پاسنه نو نه د پاسه درې څه وکړو نه اورې پیغمبره الله خدای پاک علمه پویږي بما پاسه لبسو چې دې ترکړو هغه وخت لهو د غل لا راغيب السماوات غيب داسمان اسمان او الارض دم کوي ابسر بهي دیر خو ویني ادغ الله واسنه او دیر خوري الله ما لهم ششير دي لامن دونه مالهم نبی دیر پارا من دونهی سوا داللہ نامی ولین سوک دوسا ولائش او نشرکی ولائش رکو او ند شرکی حصوک فی حکمهی ففیصل داللہ کے واللہ سرا سوک شرکو ما اب وطلو علیہم بیانواما سو احیلے کا چوئے قرشتا تا من کتاب ربک د کتاب در اخبانا تبد عل کتاب بیانه همیشه به دستکاری لا مبدل لا نشتره بدلوان کله کلمات هی د الله لرا الله تاسو رکامیا به کوم وعده کړی دا اغه څوک بدلون نش ول انت جدا تبون می من دوني سی وعده الله نا ملتحده زید فنه واسبر الترغيب معالات الموحدين ترغيب ورکی په دوستای د موحدینو ودن اکان خو خلکو کو سره عمل ګټیا اوسبر صبر کان نفس کا ازان خپل مع الذين سردا کسانو نا يا وسبر کلات کا مضبوط کان نفس کا ازان خپل مع الذين دا کسانو سره يدونا چرا بلي رب امر خپل بلغت اي په سبي کې ولا شي په ماقام کې يريدون اراده کې وجه درزا کور ذا الله ولا تعذوا مالا عينك استر کې خپل عینا کاستر کی خپل انهم تدینا واسترګ ماړه وا عالم دین حق پرس دانې کان خلق اغي تا ګورا هغه کې چې کمنه تاته راحت او را راځي ترې دو ته اراده کې زین تل حیات دنیا لقیس جن دنیا ولا تیا تاب داریم کوا مندا چا غفلنا شعر الله لدي من قلب وصل الله عن ذكرنا في كتابنا وطبعا تا الله خواهو في خواهش خبال وكان عمره أو ديكار دا غفرتا بكارا وبيكار دا غرأي پس مزا وقولوا يا پیغمبر الحقو حق جدي مر رب بكم دا طرفات رستا سنا دي أو حق سشو له غيب السماوات والأرض یا ولا يشرك في حكمه أحدا اغتا اشاره دا ومن شاہ دا چاچا وخیف علی امین ایمان دروڑی ومن شاہ دا چاچا وخیف علی اکفرون انکار دوکی اختیار اللہ ورکل رئی انا بیش کمن شاہ چلی فریادوکی دی اللہ تا ای غاسو فریاد بی قبل شی بیمعا این پاق و ببانلی کلمحلی چوی دکلی بی تنبا وی دکلی شی بی تنبا پشاند وی دکلی شی تنبیش وی لوجو چی صدیبا بیس الشراب دیر ناکارو بری و ساعت دیر ناکار دی مرتفقا زیدو سیدو و دیر ناکار زیری جہنم تقویف یورکو بشارت ورکی مومنانو تا اِنَّا اِنَّ الَّذِينَا بیشکا کسان آمنو چی خینوکو وامر سوالحاتی عملو کنیگ اِنَّا بیشکا منگالا نزویو نبیزیکو اجر من بدی راغچا آسنا ملا چی خیستی پا اولای که دا کسان لهم دیل <سؤال> پارا <سؤال> جنات و انین بایچه دو سیدو تجریج بایی که بای من تاتیهم الانهار لانده داقینا ولی یحلو نفیها اچول <سؤال> بجری تاپاقی که من ساوی رب بوگان من زهبین دسرو درو دا گجری قونتی ویلبسونا او اچی بدی سیابن جامی خدرن دشنو من سند سندری خمو و استبرقین دغتو متقین تکینا تکلګون کې به یې فی اپه وکړي علی الارائک فتقن وبندی فتقن وبنه بنس یو بل ځای مخ متقابلین نعمت سو او ډېر ښه را بزره او حسنه هغه ستدامه هغه ستې مر مرتفقہ پوسیدو کې وذیل قیسه زیدی اجر بلهم بیان و دیتا مثلا بیان یا قصه یا واقعہ رجلین دادو کسانو دنا چې ګځو منګالی ه د ما یو د پار پهې دواړو کې جن نه ینې دو سلی د باغو من انااب دانګورو حف ناروما او پرټکلو منګړه بیناخین په ګجرو دا چې ګیر چاپیر هغه شپول غونتوو دا تهید من دنیا ورکي هغه باغواله اوبانندې چېوا دا دنیا لګه او پهې باندې اعتاد چې کم دینممه کووه دا بستانه چې کم واغستې شي مولانا عبدالرحمن قائل القران کی وچہ دا واقع نه دا دا بس یو مثال غن تر لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ اگوی دا واقع دا او دت شیو نه قران دی جکی دا بیان کین کین سال جنتین او خففناهما پٹ کلم دا دوالا بنخرین پک جورو سرا وجعلنا گلذ لمن گا بینهما ومن دی دوالک زرع فصل کہل تل جننتے نے دا دوال باغون یا دا دوہ سلسلی دے باغون اتت ور کولے کولھا می خبلے ول ام تسلیم کہ من قوم من ہو داغین اشیا دی وی زری وفجرنا ارون کلو منگا سلالہما ومن ذالک نہرانیرونا اولے پکوی وکاں له سمر اور غیر پھارم میوی وقال ل sahibi نو وی اگر وهوا فداسه حال کې يها ويرو چې فخر يې کو په دې بلرور په دې بلرور انا ذو اكثر منكم زياده مستانه مالل په مال کې او عز او مضبوطي معنی فرافن فرقې دغه دا ضرونو لار امر شو بني اسرائيل کې دا که سانو نو چې لار امر شو نقب دا زکات او دا چې کوم نه خیرات ورکو دی چې مال تقسیم کوون د یو رو وئ دی پلار د مونځان لکار کتلو او بل چېی نغ په سریزی کې معلو لګو د لادنې کېو لګو د بل پې باغو لګو او ور سره بد ماشان مناسو یو قابلخواه عو نفره د مضوطوه دا پاغه فخر کوو تا مال زانانله خراب کو دوړې کو اما ته ګوره سومه نهکش چاپی را نه خلک نست دی او تیسې پډبالی نهماتتی کې دګوره عو نفره زیاده مضبط ما پنافر که زکر دنیا پرست بازی کن راسه دی برکول دستر که اسمان که تندی که و بلخور بل گوری تا تا بگوری منا و دخل جنت و دخل شده باق پلتا و هو زال من و ده کمی کون که و لنفسی و باق پلت زن که سمطلب صرف دنیا تا میلانو قالوا بي روري وي دو دي باغوالا ما ظنو زغمانكما انتبه ده هذه ابدا چه خراب بشي دا باغ اسكالا وما ظنو ساتا او زغمانكم ده قیمت و قیمت انچرا بشي ولا اردتو کچري واپس شمزو واپس کري شمزو الى عربی رقبلتا لعجدنا خام خاص بو مماخيرا ولا من هر دينا منقلبا پس اكي ولا دلت ارال ارکیل تبه ندر کی دنیا پر زاست بازی او یا سمه دنیا کې را لمال کړم منځو ته څه ضرورت حالت به را لاته قال له او يتعصبه اغرور دیندارا کوم څه یو وا هو يحابره او د فخر کو او فخریکو اکفرت ایتاب اللذی انکار کو دا غزادنا خلاقته پیدا پیدا کړي من پره بند خبرنه ثم من نطفه بعد نطفهنا مسواکا بیا برا برکتی رجولا یو سڑی رجیل رجولا اسم تزخیر وطخو یو سڑی گوٹی ولی فخر که دو مرا لیکن لیکن ز خداوئی لیکن اقولو لیکن ز خداوئی ما هو اللہو چه دغلا ربی رب زماده ولا اشرکو او نبشرکون برربی فیخ بسر احدائی سک دا مکالی ما خبر ددوار اشولی والله اولهز د خلته اوولې نو په کم وقعې چې دقله شو جننت تکه باپته والتهویلته معشه الله کېیاغ چې غړي الله لا قوته نشت نشته د اصارې دلته د باغ الله بالله مګ په دا دا الله کاله غړي نوبا او که نه غړ نهبي انتانې ک چېې تهېما ا نه چېقلله کای ما من کا ستانه معن پهمال کې اوله دا ایست پروالیشت فاس آرد بی پسیقین دیچه رف زمان آیوات یعنی راکی ما تا خیرن دیغورا من جنتی کاد باقستان و یرسل آلیها آراب لگی پا دی باقبانی حزبانا سیلی من السمای دا بارنا فتس بها پشیبتو سعیدن فتس بها میدان سعیدن زلقا میدان صاف اللہو پی عذاب رو لگی ادا سمکوه اکسیوش پاقی بانده اللہ عذاب راولی میدان پاک پادش او یس بی ها یا بو گردی ما او هاو با داغی غورندو بی فلن تستطیع لہو فستا با طاقت نلری داغی دا پارت طلبا دراخ کارکولو کوئی کباو به خوکتا بی تو بینش را بارکو و حیطا بی سمری او گی روی چولی و گی چولا بی سمری فمی او داغی باندی به با ها نشدی ران چېونکیل چې په سریغو ب او په پوک شو دی په اصل به یا او ګ د دی یوقللیو چې مروللی کافیېګوتې خپلی ال ما پاسبانې ان فقطقا چې خرج کولوفی په د غ باخ کې الله توفان تووفان سر رالیګل او باغ چې کم نه نهندړی شو اواد را پری وتی وه یا او دا پریوت دازه الاغولو شیابا جتونو بانده و یا قولو بیدو یا لیتنی هی افسست مالرا حیر مانده لم او شرک چنوی شرک کلی ما در ربی رفت سر احدای سو و لم تکو اللهو فیاتون او نو ادل پار دلاش انسورو نو چیم داد کلی وردو من دون اللہ سوا دال لانا و ما آکان منتصرا او نو دید زان بچ کون کونه د ځانه بچ کولای وی باغ بچ کولای وی ارسته به وبرباتونه هن الکل ولایتو پدغه جه کیم داعات لله الحقو سبب چی ولا درا چاله جه امداد کی دسو کی ته بندول نشي چا چانه کی اغله سفر کول نه هو دغل خیر غردي ثوابا په بدله ور کول کی یو خیر غردي حق با پنتی جه ور بل مثال دنیا نه د رغبت بیانی چې دا صرف خواهستی و نازی کپی ما وازر ابلاؤم بیانو دی تامسل حیاتی دنیا سامان جوند دنیا مسال جوند دنیا کمین پشاندو بودی انزل ناو جمانگرالیگو آغی لرا من السمای دبارنا فاقتل اطفا پس گرد وڈشی بی پای سران باتو الارد زرغنی دن مکی فاس بها پس یغا حشی من خزلا تزروح ریع چالو زی آغی لرا حواگانی و الله اللہ دے اللہ علاق واللشین پارسز بان رہی مختدرات طاقت لرنکے دا دنیا مثال سال دا چې رہی چه پسر چینشین روخی جیم از یه دار دے او چې پوغشی او بے زمی دار غوبل کی بسوال دے اسم نه بیا پتے دک کس کسی خالی پاتی دک کسی دے سڑی و نقشنگار عرص او اور د آفی دا مرک سی لیراشی او المال و البنون مال و زمن زینت و حیات الدنیا داو خایست دا جون دا دنیا ده والباقیات و صالحات و او پادشوینه که ای خیرون غردی انده رب بکا پنی زرف سابانده سوابا پا بدلکی و خیرون غردی امال آفا اعتبار دو امید که و داگج کم دنه غردی او مال دولتو ابستان پادکی درین دل بان دنیا نه بیرغبتی ورکی دا دنیا بربانې زري د وبالو کردي و ما پااربانېصیر الجبال چوان منګورونه وت الاررض تهبيزمکه باله زتن همواره شارنارم هم او را جوبه فلم منقدردي فلم نهغادر نو پربان منګامینو پهدي کې اهدایو کس اوریو عادي برړاندې کولشيله عرب کا راستاته صفه قطار قطار لقد ج تمونه یقیات لوکله تاسو کم معکه سررن ک